محترم کو مولانا عبدالبارسید دا دورا تفسیر قرآن دا چوبیس نمبر کیسد چی کی پر توپای محل لا تر اگزای مسجد کی پر چودا چنی دوزار نو کی شعر ہے دا ملایدو پتیاسا تای رشاہ دی دا تا تا سنت کیسد این سیرز مرکز بکان نمبر کیس عبدالرحمان پلازان از دی مینچوک جنگیرر اور صوابی پروپرائیٹر انواشیر توحید موبایل نمبر زیرہ و خوئی خو مجبورو حال تا اغلاق ہو لئے نظر دیوال کوٹی سورے کوچی سورے کوچی دوال پر دا پاس راوی حال تا کی مردار شد و بارحال اللہ دا یتونر علی گلو دا غیوار کی بارکی انا نزلنا الیک الکتابا منگرالی گلتا تا کتاب بالحق کے دا پارا دا اخکار تولو دا حق لتحکم بین الناسی دا پارا چا تفیصلہو کی پمز دا خلقو اما پاغ تریکارا کاللہو چلا تاتا خود لدا ولا تکنو تمکی گا لیل خائنینا د پارا دا خیانت گرو خصیمن جگڑ مار خیانت گرو دا پارا جگڑ مار یعنی وکیل مجوڑی د دا در اغجنو دا خیانت گر دا پارا دی بوس وکالت کئی دا غلا گر دا پارا نبی علیہ السلام من کئی نبی علیہ السلام اللہ من کئی یو سړی سی عادت ګرځندو نبیلی سلام ته نو معلوم الله تو خوده کې خیانت جوړې دي بیا ته حکم کوي واستغفر الله مخنه والا الله نه خلکوې ګونا خوينه غړي نو د خنه غوښتل استغفار ویل دې سره ګناص لازم نه نه دي چې نه هما خا دې یو سړی ګنا کوي نه بیا دې بخنه غوړي بده خوده انسان مقام مرتبو چتيږي نو واستغفر الله مخنه والا د الله نه نو د دروغ وکالت دی وسړی د پارا دا کار حرام دی پدی پیسې غسلهم حرام دی هغه یو سړی مسله ده او دا سړی دی په حق نو بیا د درو د پارا وکالت جایز دی او که بهاري وقالت دی کړیږي او باغی پیسې اخلي نو هم خیر دی په دې وکالت نه روا دی تا ته په دې دا ظالم دی او غل ا بیا ته دا غو اکالت کې نو دا ناروا دی او حرام ان الله بیشک الله رب ال عزت ان ابي غفور الرحیم بخون کې محربان الله بخون کې الله محرضان دې بخانه دې غړا الله بری مات کی ولا تجادل دغلمکوا باسمکوا ان اللذین ذهق کسانو ترف یخطانون انفسهم ظلمکل له بخبلدان خیانت کوي یعنی ظلم کوي بخبلدان ان الله بشله ربولې زیات لا یو حبو من نه کوي منډغ چا سره تا نه خوانان چغړ ډیر زیات خیانتګر عسیمن او ډیر زیات کونه ګار یخونه من الناس دېږي د خلکوونه د خلکوونه ونه من الناس ځان پټی د خلکوونه تګړی مع دي د خلکوونه ځان پټو د خلکوونه شمیږي. ولا استخفون من الله نشپټیدې دې د الله نه خلکونه بزان پټی کنه غلا بو کې بل کړه ورکې دین او خلکونه بپټی الله ما ته خپل معلومی هو ماهم او د الله د رئیس راو اې زوبېتونا کله جدید شپې جرګه کوله مشوره کوله ما باغیس لا ارضا من القول کله الله رب عزت دینانا یعنی دې د شپې مشوره وکړه چې یاره خو سولره ورو بو یې حکار رانته غلام سرګندګی اوس جلګونو مشوره وکړه چې دا به کیدوی يهودي کرا او کبه مونږ دغه سبوتونه مونږ وو چې اگر خدای يهودي دي اسې کافر دي مړبشي الله رب ال عزت دې چې کله د شپې جرګه کوله نو لزو سره نوم څه خلکو نه بزن پټاین نو مان به کمزې پټي وکانه الله بما يعملون محيطا او دې الله دې په عملونه کې راکونکي ہاں تم خبردار تاسو ها ولای اے خلکو جادل تم جگړه کوي انهم د دې طرف نه تل حيات دنیا په دې جون لګي دا الله دغې هغه خپلوانو ته وي چې وخلکو د دې غلا ګرد طرفه د دې خیانت ګرد طرفه دنیا کې حتاص او بحث او مباحثه او خبري کوي فمن يجادل الله انهم سوق خبري کې الله سره د دې طرفه یوم القیامت په ورځ قیامت هم یې کون علیہم یا بسوک چې بدی وکیل موار ته قیامت پر رب الله سره زو قبري کې اسوک بده دي دي مواري په حقیقت او قانون و اوري وميا ملسو ان چا چا مالو کبا ده او یذلم نفسه یا ای ظلم کو بخلدان ثم یستغفر الله دی بخنا او غت الله یجد الله غفور الرحیم او به مومن الله لرا بخون کې محربان ورمایا عمل سو ان چا چمالو کو با اضافت شرکنا او یذلم نفسه او یای ظلم او زیاته کو بخبلان یعنی شرکیو کو تو وڑو گنای او کڑااو کو لوی او کڑا او ثم الله بیای بہخنا او غو طلب د اللہنا دصلت یجد الله غفور الرحیم او بمی الله الہ ربکم کے مہربان اللہ ای زدور مہربان ایم کی لوی گناونه او که وسړې توبه نو باسي او مې يکسب اسما چاته وګڼه لګونه انما يکسبه هو على نفسه لکيد الارا پنو نقصان خپل ځان که وسړې ګناه کوي توبه نو باسي نقصان اچاله دي الله له نقصان نشور کولی کی دا د خپل نقصان دی د دې قیامت کې به دته سزا ملایويږي وكان الله عليما حكيما او دې الله رب ولي ذات او يا حکمت والا ومن یک سمختوی آتان چاچ اکللا خوالا گنا او اسمن او یا لیا گنا سم یرمی بیہی بیائی بی بدنام کپدی بریان یا پاک دامن تا تد احتمال بہتانا ندوچا تک لا بدنام بیرا لیا تا اسمن مبین او گناڑی رضیات احکارا کاری خپلو کن تحمطی بپلو دک مصیبت دی ملے به یو کی ورو ته به بے پبل غلاب یو کی او به بے پبل انن زبا خدا ډیر کیږي چې د شنافتي گاډ دنه پروتې غلاب ولو کی استا شنافتي گاډ باغځي کې و غره دغه مغلب دک څه کړی دی اغل باغی سره به پجل کې پروت الله ربول عزت وي چا چې ګنا او کړه به بدنام کنو لوي بدنام هي او کړه او ډیر لوي ګنا او کړه වලولا فضل الله تنوی فضل اللہ پتا ورحمتو ونوی مہربانی دے اللہ تحمد طائفتم منہم مقصد ارادہ کڑوا یوڈلی دے دینا ایو ذلو کا چه خطا کی تا دسمی فیسلینا دی خدا ارادہ کڑوا چه تدی یہودی لے سزا ورکی و لحمد طائفتم منہم اللہ اکلا کا ارادہ کڑوا انا دارت چې سابا دا زه حفاظت کوم تا ته خو زو هي دار لیکم او دای چې ګمراه کئ نوزان به ګمراه کی ځان به خطا کی اما یزرونکم من شیئن لیدا لا zarar نشی در کوله من شیئن یسهم لیدا بالکل zarar نشی در کوله او کوم راسي هغه به حکم د الله رب العزت ني انزل الله আলাইکل کتاب الله را لګله تا ته کتاب والحکمت او سنت طریقې والله مکه تعالی تعلیم درکړلې ما سارا نوٹ دا غی اسلام تکون طالب چتپنه پوی دي دا لواز ځان سره نوٹ کئ مریلیان د دې آیت نه استدلال کئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عالم الغیب دی پوی دې پماکان په ما یو کو ماکان مانا چې سب بخواشي یو د او چه سشیوی تاروسا تارو سا ومای کونو پا غیسه جو اوس کیگی او بیا با په پا در طول پیغن دی دلیل سا دی دلیل دا آیت دی او بل آیت مخ کی دیر شو خودنا کڑی دا اللہ تا تا دہا غیسه چتا پینا پوی دی او ایما دا اموم د پار دی دا هر هغه تا تا خودنا کڑی وا چتا پینا پوی دی د دینه مرادو سشه دی امام قرطبي رحمه الله وي چې وعلمک الله خودنه کړي تا ما دهغ شرائتو ما دهغي احکاماتو د دین لم تکون تالم چې ته پنه دی دمانه مرادو من الشرایع والاحکام مراد تهنا شریعتنا او احکامات لي امام نسفي رحمه الله تفسير مدارك کوم وي من امور دینی و شرایعین مراد ته د دین کارونه او د دینه غلارې دي دی او قضات مراد شي ته ټول کم نبی له صلوات و سلام ته نو معلوم هغه ټول هرڅي او تفضلین بیا به د قران د آیتونو سم مطلب دی یو آیت لګې ځان سره سوره الالق کم جوړم نه وې دنیا ته غلي وای اقرا بسم ربك الذي خلق درسما سی بارا سوره التعالاکم اقرا بسم ربك الذي خلق بولو لا پنوم ده غزاد پنوم در رب سا هغه ذات خلق الانسان من علق ادا کله دي انسان من علقنا بتكويننا اقرا ولله ربك الاكرم الذي علمه بالكلام اولل پنوم در اب خپل چړير عزتمن دي الذي غزا ات علم بالکلم چې خود نه کړل په کلم سره علم الانسان ما لم يعلم خود نه کړل دې انسان ته دا رسې چې دې پنه پوي دا الانسان کي الالفلام د فاردو اهدي خودونه کړی د انسان ته ما دهغه سه لمتا لم یالم چې دې پنه پویدو نوراد نبی له سلام نه نوداړم بنای وایو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شوی و هغې کې لا ویلو چې الله خودونه کړی د انسان ته دهغه چې دې پنه پویدو نو دینه همالمي گیدا چې دغه ټیم کې او ته خودونه کړی بیا د نور قران ته ضرورت شو چې لګلګراته داسوجه پیغمبر علیه السلام ته هر پدې کې د جهاد حکم دی پدې کې د زکات دے, دے, دی پدې کې د احج حکم دی پدې کې د پیندو وختونو د مزد حکم دی پدې کې د کافرو سره د بایکاټ حکم دی د جهاد حکم دی منافقانو سره د قطې تعلق حکم دی د رسول نبي عليه الصلاه والسلام تنو معلوم وختن وختن عبارت له د شرابو د هوک حرمت ته کې تسلسل سره حکم دی په لومبه یو طریقې سره بیا بلې طریقې سره نو می یو خدایو جنډا ما نه غلط تنه ته تدغش په دې آیت په مبد کما نه چې هر هغه څه وته ودلې دي چې کوم دی پیغمبر ته نو معلومه میا خو قرآن معلومو ټول معلومه حدیث مته ټول معلومه او ټول هر څه معلومه زم دن د سورته بکری 239 آیت وګورئ چې بهاغه ځکه الله ربولې ذاته در طول و مومنانو کی بارا کدا و خبر اتنی سورة بکرہ آیت نمبر ایک سو انتالیس ہے دا دو سو انتالیس دو مسیح بارا با او رکبانا خیرے گئے دو دشمننا مسګای پیاده یا سوار په فیځامن تم کلاج په منشئ ان یره دشمن نهی فذكر الله بیا یاد وای الله کما الله مکم څنګه چې تاسو خودنه کړی وا ما د هغه سلام تکونو تعالی موناجتا سبه نه پوی کما الله مکم څنګه چې الله تاسو خودنه کړی دا ما د هغه سلام تکونو تعالی مونجتا سبه نه ورا دیده که ما دی نو دا ما بم بیا دا اموم دا نو تاسو ده خودنا کلی دا دا هر آغیسه جتاسو بینو پوی دی نو بیا خدا طول مومنان علی ملغیب شی هر مومن علی ملغیب دی بیا نو دا مانا غلط دا بلا امدک کا مانا کچتا شي نو سورت توبه او آیت نمبر ایک سو توبه یو لسم اسی بارا آیت نمبر ایک اكسوایک وا من من حولكم من العرب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا طالهم ومن من حولكم اذا جاءنا جابيروس الساسو نبي من الاراب دبن لچانوا منافقون منافقان ومن اهل المدينه تهدي المديني والهم مرضوا النفاق حق لقد بمنافقات بامي ولا تعلمهم تنبيجي الله سبحانه المنافقان دي المديني والهم او بحرهم وحقيقه زي لا تعلمهم تنبيجني غور دي دي کوي علما كما لم تكون تعلم تاتي هدنك اغه منافقان دې چلا تعال اللهم تین پیجني دیو دې کوي چې الله ماکا بللې کې معلوم تا علم لا تعال اللهم دې کوي الله لا تعال اللهم نو که چته دې مطلب ده چې پیغمبر په ټول غیب کويده اغه دې کې نفي دې دې منافقان نه پیجني نو په قران کې تضاد را ا موږ بلرز آیت ویله په قران مجید کې محسی نمبر ایت ده سورۃ النساء افلا یتدابرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً كثيرا کچہ ته پرې قرآن مجید کې اختلاف وې نو دا به دلیل دې خبرو چې دا الله کتاب بیان دي نو کستاسو معنا به پر دې کې معتبر شي چې مراد دې نه هرغه څه دي چې کم نبی صلی الله علیه معلوم نو قرآن کې بتزاد راشي بلګ نبی صلی الله علیه و سلم دا الله کاروي ته دی توه چې لا كون لکم اندی خزائن الله ولا علم الغیبه تو تو دی توه چې د پټو پوې کوم او بلګ او ته وای ته دی توه لو كنت عالم الغیبه لست اکثرت من الخير ومم استنی اسو دی توه که زب پټو پوې دې ډیر خیر به می حاصل کړو او هیڅ نقصان برات نه ورسېدلې مودا معنا مراد پدې دی کې احکامات د شریعت دی الله مکه الله خوذنه کړ تاته ما د یحکما په د شریت لم ت تعلم چېته ب نه پودي دکانه فضل اللهعل کاظمه د فضله الله پتاببانې ډیرلووي خیره في کكثيررم من نه جوم نشته د ه خیر پاه ډیرو کې الله من عمره به صقین مګه غسوک چې حکم کوي د خیرراتته او معروکیا دنی کوي او اسلام بین الناس یا رسول ہی کولو پما بین خلکو کین نو پری جرګه کې خیرشتہ او کد دین الهہ دا کد دئد منافقانو بل اجر گئی بل صد پاره جر نو بیا په آی کې سو خیر نشته امم ی فال ذالکہ چا چوکدا کار ابتغاء مرزات اللہ د پاره د لټول د رضاد الله پسوفن اوتی اجر ناظیمہ زر و جورب کدل را اجر ډیر لوي یعنی دل جرګه کې چې راز یې نه نیکی بسن داخلک بنیکای د سنگرا بلوں سرکا بچا با نے بہتر ہی دو کسانو ترمن جنا لگی دا صلح با سنگا کو اللہ وی جدا کار خالص اللہ درزاد پر یو سڑے گئی اللہ وی زب ول ور کما اجرن اجر دیر عظیمن دیر زیات نو گرا یود اجر بے پدی کے تنوین بل لفظ عظیم بے پای کے تنوین نو ثواب اجر دیر زیات نو امیہ اشا کر رسولا سُوقْتَ خِلافَ قَولِهِ پيغمبر ان بعدِ ما فَسَدَ دِينُنا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى چخدار شدت ہدایت ويتبعُ ذِراَنسَ غيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بَغَيْرِ دَلَالَةٍ مُؤْمِنَانُنَا نُوَلِّيْهِ مَا تَوَلَّى وَبَلُغَ دَلَرَغَ تَرَفْتَ جِلي أَوْرِي ونُسْلِيْهِ جَهَنَّمَ ذَنَبُوا كُدَلَرَ جَهَنَّمَ تَصَاعَتْ مَصِيرا اور ربذ زيدوا پسيد ذا الله اباده خلقنا لاسری چې خلاف کړی د پیغمبر بس د دینه ته هدایت او د ښکارا شه او د روان شه بغیر د لارې د مؤمنانو نه بل طرف ته یعنی د لارې د مؤمنانو واوړیدو المؤمنین مراد صحابه کرامني صحابه یو لار ده د په لاردان صحابه په وسیله اتفاق او اجماع اغلی ده او د نبی عبد الخوازی یو وګوره دی یو صحابی زن لا کولی نه هغه لکه بعضه صحابه ده سیو په نبی علیه السلام متديو کار حکم کړو د غیلی غیلی دی بلخوا د ارسو نبی علیه السلام نور صحابو ته دا غی په خلاف حکم کړی دی نو نور باغی بنه عمل کړی دی او دیو صحابي په ټول مرطاک کوي حکم عمل کړی دی کم چې ته نبی علیه السلام مېلو زکه جرب ذغ عمل او د آداب فخا لقد نبی علیه الصلاه و السلام صحابو ابي محذوره رضی الله عنه نبي عليه صلوات و سلامي او زایکي پړاو کړلې ناشته کړيده او یو مؤمنانو کې او سره دې بانګوې اذان کوي نبي له غاده اقا زایکي وړوکه معصوم دي د دې دي اذان والا چې دنو کوي پیغمبر علي سلام اورب صاحب اور اولیګل دې راونی ورای وسته نبي عليه سلام سره وبالترجمة نبي صلاطة والسلام تدع ازام بياه ويا بلاد الله اكبر الله اكبر خفل شغو ويا وش اشهد الله اله اللہ تخبر رعا لنا داين با ماذا دا اشهد ان محمد الرسول الله نداين با ماذا ماذا ويا ويا سنسو قبل ما نبقى سو کرشتدار وان وريده نبي صلاطة وسلامة شبه دا تیز ويا وش بياه اما ایمان را نبيا بچاغ كلهم آذان وي نشهدو اللّه إله إلّالّه بيوظل فمزووي بيبه فتیزه وي حضرت بلال رضي الله عنه ببصير يوظل فتیزه بيوين نه يوداس عملي يوداس ده صحابو اجمعي عملي چه د ده صحابو اجمع بیا نبيا ده عقینا بالخواتلو داد مؤمنانو لار پر خود اللي ويتبعو ديروان شو غير سبيل بغیر ده لار ده مؤمنانو ناپو بلالار نو الہیما تولا وابلودلرا کم طرف تجدیه واولید ونصلیه جهنم او دنب کو دلرا جهنم تا وسات مصیر او ډیر پځای د واپسیده جهنم ان الله لا یغفیروا گناہوںا منافقان هم کیږي قابل د مافیه می کلا کلا کایو عاملی قابل د و و داسی او کله یو ګناه ده سي چې هغه بالکل د مافي قابلیت نه وي هغه کومه ګناه ده هغه ذکر کوي ان الله لا یغفرو وکینه ان الله نماف کید خبره ان یشرک به چې شریک جوړ کړي شې دی الله سره او یغفرو ماف کای ما هغه ګناه دو نذالکا چې علاوه د دین نه وي ول الله ور مخ چې مې یكتب او غطیه چا کړلویا ګنا او کړه او کړه وړ ګنا یو ان او یزلم نفسه ادارین یو ایمن یک خطویتا اسمن لوی ګنا یو کړه کوړ ګنا یو کړه الله ایزنا افقوم دلته یینې مافقوم ودنه مافقوم مطلب داله شرکوم الله مافکای خو چې توبته اباسی او چې بغیر د توبین الله له هر ګنا قابلیت د مافیدا کړه الله خو هیڅ نه ماف بکای ودله شرک کې فیصله دادا چې بالکل یې امام ابن گزیر رحمہ اللہ ان زم جلد صفحه 377 گیں دھالی المرتضا رضی اللہ عنہ یو قول ذکر کیں اغا فرمائی انه قال ما في القران ايه مستندے قرآن کی یو ایت داسی احب الی من هذه الایتین چاغا چا ما تا دی ایت نزیات محبوبین چاغا چا ما تا دی نزیات محبوبین یعنی دا آیت ما د ډېر محبوب دی ماصود کوجه د دیو جسره و دې د دې قدیم بالکل اٹل فیصله کړی دا کځنات دی په کارونو د دې ګناخوا له بنهږي پس بالکل صفاء الفاظ کیلی د لکا یو سړی زه راته کار مبارکې سودا د سرو کی بای ک په دې اخله نو خه او که په دې نه اخله نه یو انا د تنکم مزه په مخ بلکل بالکل اٹل فیصله لغی کبلا بیم سنا څه شک کیږي چهره ماله کې دیش یو روپۍ دوه راته کم کی خدای دا سي فیصله ده چې د الله فیصله ده الله ایداشه بالکل نمق کو مزه کده کې علي رضی الله عنه وي چې د قران مجید کې د ټولو آیاتونو نزیات محبوب آیات ما تدا ده امان یو شرک بالله تاج شریک جوړ کده الله سره فقد ذلذ العالم بغیره د ګمرا شپ ګمرا ایلی سره اینه دون من دونیه لنرا بل استعانه الله لنا الا انا ای دیو نو ناو دی نرابلی الا شیطانم مریدا مگر شیطان سرکشا دی نرابلی الا انسان مگر جن نه کوي دی هو جن نه کوي نرابل لنی یوسو مطلبونه ولا ما ذکر کوي یودا چې دی نرابلی مگر جن نه کوي د جن کونا ملائک دی چې دی به وتوی جن دایخ خپل خیال کې اغه سوګر ابلی جاګه جنګای نه کوي الله وي وروندا په هرہ په خپل د تپد د کې مرای جنګای کمزور قوم دی او وایم ته چې دا جنګای دین به درا بللو لایک د کمزاین شوې دا تنز دی پرې او بعض ولا ما ذکر کوي چې مراد تین الله منات او عزادی چې دی ورنومنه جنګای کوي عبد الله ابن عباس آغازی کړئ مراد د دینه مړی دي درې منصور کی امام سويتي رحم الله ذکر کړئ چې اناسن معنا دا جنکای د اناث نه مراد مړی دي ایه دون من دونه دینرا بلی سیاد الله نه ای الا اناسا مگر جنکای مراد ته مړی عائشه رضی الله عنها وی چې مراد ته ابو تان حسن بصری رحمه الله وی چې هر بود سره دا یو شیطانو او هغه غضب ده غین تعبیر کوي او يعبره عنه سمت له بری بلل او دوی جز اخر شی ما غلیما بس هغه و استازيری قبول دهي ازو خو دی اجد تر غلم بسکار بدوشي د دې بیا ورته د دې به یناد کیږي خو خزا ده او خاطری له طریقي او خاطری بدې ملائکو ته وي ما اجازه ده د دې چې دا و چې د هر یو بوت سره یو یو فرشتدا امغه عبادت کو نو بخښاله دي یقین به تواس کيدو نو کزي اړه ترونو نو alternation به لکه دا از ذات کومونیو زيارت خنو يو ونو ما پای کې تیرایو اغي به کولو کولم اغي به په راتو هم سي زره کاله تنه هرې انشم زوما ک کې چته یو قبر پاکه आवाज وشو چې دا راغلي ټول بخله شي وي اوبچې راکم راغلي دې ضرورتونه یې پوره دي خو خدای یو کونو دا کم چې نه دي د دې ډول رواني پمنډه هغه چې راکم په براتری کنه ما به وي چې جنت خون پدغه ځای کې دا دیته आवाज مکېږي دای صرف هغه چڼډي ته ګورو بس بیا بیا شکاني بیا به ور پراته او صرف یې چې دا نه आवाज یې کړه څنګه مرمرته دا ګومبک پیسې ولړ نو که بیا تعالی نه هغه ځای اواز وشو نو بیا خو به ولر صبر ین یدون دین را بلسیاد الله انا الا انا مگر جنکای عبد الله ابن عباس وی چمړی معاصر مطلب څه دی مطلب دا دی چې دا مړی دای را بلی دا داله کده خضغونی کمزوری دي یعنی اشاره دا زوخ دلی ماګوته چې جنکای څنګه کمزوری دي دغې پلاس کې څه اختیار نه نو دا قصدا مړی هم کمزوری دي سره صلوات او سلام کوی اول د دې وجه په ان سره وکړه چې عبادت به دم ورکو او هغه سره قبرونو سره به لامل د کو کوله لکه ته اوس زیارت سره څه جلګي هم ځدار 90 سال به په غړولي ته وګورې نه وي هغه شل چې خلک نه و لوري هغه کپري چې خلک زنانو تاچین یِن تجربه کوي به دي زیارتونو چې کمی کپړی اناري نو کپڑا وپکې نه وي خوشنا سره یلا ادارو والا یو رنګ یو ما ملو سره د خوځو کې بیا چې کال تیر شي وي بابا ورس کوي ورس عادت وي ما ملو سره کړی دي چې کو زه کوی چې تاسو نرابلی مگر جنہ کوي و ان يدونا بین ربلی الا شیطان مریض مگر شیطان سر کشا یعنی حقیقتم د دې چلا پدی کې دن نه فرختنه دا بلکې دا شیطان دی او تاسو چې صحودنه کې لمسه کوي نو دا هم شیطان دی شیطان سرکشہ مرید ور سرکشہ دی اکثر خالق نوم <سلام> نه کی دي د قرآن ګورو مچ مرید دی لډرو کسانو ګور مرید نوم یو دې مرید بیا ٹھیک دی مرید کښین اراده کونکي به دسو ابس چه دارسی نو کسانو زسمه خوړی کو کم مرید چا نو بیا دی مریدن لانا شیطان سرکشاو لانا تی هاریان انل خیری علامہ علوسی رحم الله منہ معنی خارجانین طاعت تامیدارین و تن کہ ہاریان انل <سؤال> خیر بالکل خیر نا پاک ہوئی مرید میں انا ده خیر نا پاکو دا بی دیني او دا بی خیرین ہډا کو دا خیر نا پاکی نو سخه ب پکی لعنه الله الله لعنت کرے پدہ یعنی مرید مناصلا بی خیر اولانتی انداسن مولاکی دیہ ہشخ القران مه مولاوی یذ من کلی کہ وسلے و कपूर نو میو کفور خان وی یاره دې وینا سره را ما ته کافر اجراله دې ست دې ته ماته کافر ما ته دې وګره خلک غټ کافر وي چې تاغیر نه پکیه ما ته صرف کافر وي ما ته غوسه شي ما کا ته کافر ویلې دې ما د دنیا دته وي وای څنګه ایستاسونم دې کفر خان نو ایمه کفر غټ کافر ته وي غیر اخته وي یا ته کاری چې بیا دې شپې تو کال ترسي به نن بدلې ملاغنه به تر ادا جدول نه ولوم عدد العنقس هو قال عدويلهم نئس مقررا دلیلانتیو لانه اللہ ودلانت کلو اللہ وقالا او دویلیو لأتخذن من عبادکا وبنیس مصداد بندگاننا نصیبا مفروغ ایس مقررا ولاظلنهم اوزبا کمراکوم بی ولاظلنهم لیل بارزوگان ورکوم ولآمرنهم حکم بکوم بیتا فليبتکن آزان الانعامی فریقی بغبوند سارو wala amran nam zaba hukm kum kum baita wala yughayirun khalqallahu badlay baray peilayshda یو yo maana ida ba da je badlay ba peilayshda allah ta kum shikal surat ke allah hukm kalele aga bana prikrin kum shikal surat ke allah peida kalele na bana priri hal ke badlay وره یو خ د چې د غو له د سرروله به غغونه کاککول یخه ب پریخله سبر سروي بر خودنو دا غک بهله په نیغونی غ داې نیم کو نیم به یو زاندو نیممه بل خوازون چا به غګونه کاککول په پش د الله بدلهول دارنګې دا دشیط په قوودوو دا به یو نخواه چې دا بابا په نوم منختته ده یا د بابا د پااره زاده پرېښودلیشي ده په دی د بابا نظر دګورهخواله لر نه شي. یا فلا یغینن خلق الله ببلب پیدائش د الله رب ال عزت ولما طول ذکر کئ ګی ګیرا خریل د دې د الله مرضی څنګه دا د الله پیدائش ته زه ان تب یو صلی الله دی لنو کنده شړلی ویګی او کنا ها امو د حکم به د شړلی ویګی کنا لیګی حکم به چې کاټی کای ته سر وختل ویګی حکم به چې بانداز کټی انا من الاندي <سؤال> بخته کټکا د خونو کان کټکا ولا یغیرن خلق الله که به ادم پکار دي چې راشینو نه دا پکې نه دي زګنه دي ته دی الله حکم کړی دې کټکای اوس چې له کوم الله حکم نه کړی نه دا دې د لاندې راځي ولا یغیرن خلق الله بدلی بدې پیدائش ده الله رب العزت بل عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې مراد د خلق نه دین ده الله دې ولا یغیرن خلق الله بدلی بدې دین ده الله و ایوهو تحلیل الحرامی و تحریم الحلالی و ایدا دا حرام حلال ولدی او دا حلال حرام ولدی تفسیر خازن ومن من یتخذ شیطان ولیاً چاچ اونی و شیطان دوست ام دون اللہ سواد اللانا تا قد خسرا خسرانا مبینا لیتاوانی شبتاوان خکارا یا ادوهم دا شیطان وادی کئی دی سرا و یومنی ام اواردوگانی وما د مشرطانو واده نه کوې سرهشیتان الله غروه مګدهدو کې پلای ک داګسان موا همجههننم د زای د جهننم ولادونان مخیصه او ب نهمومي داغې نه بل ځای دا وړیدو والله ځنا منو مخیاً مفررن ځای د تختیدو والله ځنا منو ب شارت دګګي اغ چاالله وَالَّذِينَ آمَنُوا قسان ټې راړه پهېلو سواله عملې او کې سنو د خلیلوم زر چې مږ کود جنناې ډې جنتوننوته تجرې من تههال نهرو چې باې والان د دغې نه نونهدي نه فيیا شه بې کې الله حق عاد الله د رشتتې اوಸ د کوې الله طڅوک دډ لشت الله پهنا لیسا بی امانیی کم لیسا ند دن او جسا بی امانیی کم موافق داردگانو استاسو کانی د دن او دبدلی دارو مدار استاسو په اردگانو ند دیں ولا امانی احل الكتاب او نا پا اردگانو دا احلی کتابو چا احلی کتابو ای منگ تاسو ای منگ او قانون خو کانونو او ری چا چاچا ملوک بد یجزبی دل و بدل ورکول شداغی ولا اجد له من دون اللہ دے بنوی دا خلزان دا پارا سوا الله اللہ ولین سوگ دو سولان سیران نمد دیار اما عمل من الصالحات چاچا ملوکنیک من ذکرین کناری ای او انساو کزنانوی وہو مؤمنون دا واو حالیات جملہ دا او دا شرط دا ما قبل لپارا و دا سحال کی جوی مومن ف کا پسس دغه کسان ی د خولوونلجنله تادن نه کږې بهجن نهتته ولالممونونه نه قره پهې بلم نه ش کوې پې د داغ داډو کې دکهجوري اما نو دین څوک د ډیرښسته پهیم کې ممن داغچان اصله مجهول الله کتاب بدارې قځه خپل دله په هو موسونهوو دی ن کې کوونکې وته داملله ته ابراهhimمه حنیف او روان شوو دیم د براhim سلام پسسې چړړو په تو وَتَقَضَّى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَقُولُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكَ دوستو يَا دُسْتُ أَنَا دَاعِيَكَ إِلَى دا دا اللَّهِ دا دوست پلار روان شې بم زم د الله دوسې الله دې اغنا بخيسته دین دې کوي چې ځان دې دا د الله تابع کو او د إبراهيم عليه السلام پدین روان شو وَلِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَذَ اللَّهُ احتيار کړي داسې چې آسمانونه کړي او هغه جسمه کړي داو د توحید د اعلان وکړ او کان الله بكل شيء اے اللہ بار سبانی پویا کہ كل شین په هر سیزه محيطا ګیرا کوم کې آیاست په تورہ کفن النساء دایستانه تاسو کې په اراده میراث د زنانو کې کول الله کوم تو اوایا چې الله حکم کیدا ستا 3 په 12 د زنانو کې دایتان د زنانو په 12 کې تاسو کې نو ته اوایا چې الله حکم کیدا ستا په 12 د زنانو کې دنه د میراث احکاماتو ته بیان کړو اوس د کمسرانې کا جائز د کمسرانا سر کا جائز د وکنا ګوره په ابتدا د صورت کې دا وی چې کدا سودي یتیمسرانه ونی کا کولو کې بزان باندې راګي چې ظلم او زیاته بوسرو کو نفن که هم اتاب علیکم نورې زنانه ډیری دي د نور سرانې کا وکي نو اشکال راغی سوال راغی یدې یتیمه سره نکاح جایز دا او کنا الله وی جایز ده خو ماته ابتدا کې کم حکم کړل وي دا د هغه یتیمانو چې نکوه باره کړي چې نکاح وسره کول غواړي او مہر ولا نور کوی حق نه دا کوی چې محرم ولا ورته یې حکومتا دا کوي نو خبر دا کوو سره نکاح اما یت علیکم هغه حکم چلو سلکیږي په تاسو د کتابي په کتاب کې یعنی په دې سورته کې هی یتام النساء دا پبارده اغایتی مانانو خضو کی دین لا توتونا هننا چه تاسو نور کوای دیلا ما هغا محر کتب لہننا چه مقرر کلشوی دی دی پارا و ترغبونا و شوک ساتای چې انکیحو هننا چه نکاو کوای دی سرا والمستضافین من الولدانی او تاسو ته تحکم کی په اغایت کمزورو علکانو کی ده کمزورو معشومانو کی و انتا قومو لیتا اما بالقستی او تاسو تا حکم کوي چو ادری گئی دیتی د دا په پا انصاف انا دا, دا دیتیم سر د انصاف دا تا حکم کوي کم زورو ما سره د دا تا انصاف حکم کوي اما تفالو من خیرن او حقا چکوائی تاسو سنی کی فإن اللہ کان بھی آلیمان تکنن اللہ دی پاغیبان پویا فإن امراتن خافت او خضر یری کی من بالی آدخ پل خاوننا نشوزند بات خویئی 35 نمبر ایت کې یو حکم پیرشهو به غرین ذہن ته دا خبر راټلا چې هر سړي ته دا غا حق مناسب دا ضروری دي او کا حق نه ملاويږي بیا جون تیرول دا به جائز نه وي قاین خيف تم شکا کا بینهما فبسوا من اهلهه رغوا کای په هر صورت دي اوس په دې رغې کې به دا شرط دي چې هر یو له به پورو پورو حق ملاويږي الله رب العزت وینا کچت وروه په دې کېږي چې یو خپل حق پریبين او ټیک د بسودي کې خروغ ديږي فاین امراۃ خافت کې او خذيريږي منبالیا د خپل خوا ونا نو سودن بد اخلاقaina د بد خوینا او اعراضن یاد مخالهولنا طلا جناحه لهما نشتدګونا په دې ډول او یو اصلاحه تسلو کې بينهما خپل مس کې صلحن صلا من عدد سروغ س جوړ تر او کې خو صلح او کې په هر ډول کې خذا خپل ساعت بری دي سړی خپل ساعت بری دي اصل حق کوي وسله خيره نو صله ډیره غرضه صله ډیره بهتر ده او احذرت الانفس الشحا حاضر کړي سي نفسنا بخليتا حاضر کړي سي نفسونو دخلی او احذرت الانفس حاضر کړي سي نفسنا الشحا بخليتا هر یو نفس دخلی په اداده خذا کې بيوبو خلي نو سړی کې اوس دا خذا د سړی هغه مرض معلوم کړي تळे بده معلوم کنو کيو بر صرف ادي کی سنا سو گزاره بس بسوله ديو کی صلح هديو کی صلح هديو را ده تر دان او داراني رات له د شیطان خو خدي و ان دوست نو ک تاسو ني کی وکړه پتت کو زانم بک د خلاف ذلانا ان الله نبي شک الله كان ابي ما تعملون استعبه مالونو خبيرا خبردار ولن تستطيعوا غيچري طاقت نه لرئ انت دلو چین سا فوکيبين النساء ما بند غنو خذكي والا حرستم اگر کدا سویر اس کوي او فلا تميلو ميلان م کوي كل الميل پورا ميلان يوي طرف تا فتزور فتزورها کپری د انوري کلم الله کتی په شانت د سولندي کپری تاسو طاقت نه لری چې انصاف وکي او چې نبضاسی سیس الله سزا ولې ور کوي نو مراد د دینه هغه د دین چې د زړه په مینه محبت کې اعتدال او انصاف ټول د سړي د وساده هر دي وها ظاهري اعمالو کې ميلان کول یوی طرف دا د انسان بوص کیږي د ظاهري اعمالو کې بد فرق نه کوي نبي عليه الصلاه والسلام با قبول بي بيان سره ظاهر کې معاملات طولو سره یوشان شان کوله پښتې دیولول پراستېرو لګي دا دا اخلاکو یعنی نو الله رب العزت هغه نو مکلف کړي په دې باندې ازادي او نبی الله سلام دا او نبی الله سلام تقسیم کړو نفاقي ورکولږي ټول سر به یو شانو او نبی الله سلام به کله دا هر څوک نو نبی الله سلام به الله دا زمما د اختیار شیو چې ما غو او کم باندې چې زمما اختیار نشته چې اده زله مینه د هغه می عائشې سره د نورو نو بیا ته الله تما پرې کې مني څه په دې باندې نو الله کوي الله دې زړه دې مینې تاسو سره چې اختیار نشته او ظاهري عمل کې یوي ته اعلان او بلا پرې خودل د حرام مين او ان تسلیحو او ک تاسو سلاو کلا وتتکو ځانم بچو د خلاف د الله نه ان الله کان غفور الرحیم الله دې بهونکي مهربان مشران او د صلح کوششو کو خځه خپل سه حقوق پرې خودل حقوق جوړیږي نه بیاهم او جداہی راځي و ان يتفرقا کجداش الدادوالا یغن اللہ انو مالدارا دکی اللہ کلن حری اولارا من ساتی دخولی مالدارا اینا الله ایزا بولا فراخی ورکم وکان اللہ واسیان اللہ دے فراخی راو سنکے حکیمن و حکمتوالا ما فی السماوات و ما فی الارد بیا داو دا توحید خاص اللہ لاردی آغا سجاس مانونو کدی واغا چزمکا کدی ولکد وصین اللذین منگا حکم کرو آغا کسانو الكتابا اور کښې چې واغې دکې ته مې نه کبل کوم څه سونه مخکې او یې کوم او تاسو تم نو حکم کړو وې او تاکول الله چې وېږې الله نه او ان ک تاسو کفرو ان لله یقینند اختیار کړي ما فی السماوات هغه جسم ان کړي هغه جسم کا کړي الله غنیان الله د بیاجتا حمیدن استعلیش وی ولله ما فی السماوات صلی اللہ علی رضی اللہ عن جسد اسمانونو کیدی او هغه جسمدہ کیدی کفاب اللہ وکیلن تعفل اللہ کارساز د دنیاوار اینه شایوز هیپم او غاړي الله نبو بدی تاسو ایوه الناس خلق او یات بیاخرین را به نور وکان الله علی ذالک قدیر او دی الله پدیمن قدرت والا الکل لله ما فی السماوات و ما فی الارض ذالک الیقلیه دی په کله کله سړیو خلک ته شي یو سوې یو راشي بل څه پکله ان يا شك او غواړی الله يذهبكم بوضيتا سو ايها الناس الخل کو ياتي باخرين على نور وكان الله على ذلك قدير او دي الله پديمن قدرت والا من كان يريد سوا با الدنيا سوغ غواړي بدده دنیا توشه دنیا غواړي مفاين دلله سوا با الدنيا والاخره الله سره ده بدده دنیا او اخرات غواړه ته غواړه کنه سړي اتانا الله سمیاں بصیرہ دی الله ریدن کې ولیدن کې یا ایه اللذین امنو د دې ځاینا درې مه حصہ د سورۃ تر اخر د قران تر اخر د سورۃ ته پوری پدې کې بیان د مقاصد اربعه څلور مقاصد د ذکر کې توحید رسالت صداقت القرآن او ایمان به اخرته او سره وسره زواجره منافقانو ته پ د ی او ترغب بر کوې معامانو ته د تاېدار د الله د پ غمبره یا یالله ناممننو ایمان والله ترغب ماماننوته اوتابدار د الله ایمان وال کونو ش تاسوو کوواامنا لکو دریددون کې بلکې پهینصاف شوال الله کوون کې دپاره د الله ی وا د الله دپاره یي والوالانفسکم اگر کد دی نقصان استاس بزانونو باندې اولوالیدین یا پرمور پرلار ولک ربینا تخلوخ بلوانو باندې پر ارچای چ نقصان وی او تو گواہی بسما کای نو ذات ابیدارید الله دا او ذی خلاف قلنا فرمانی دے الله دا این یکون غنیا تو وی دا سلیمال دارا او فقیرا یا غریب تجری چا خلاف گواہی کینو دی ته بنګور کی مال دارا دی او غریب دی او تو بسما گواہی کین کته واي چیزه خو غریب سره خیرخواهی کوما فالله اولا بهما الله ډیر خیرخوا ده د دې دواړو ستانه زیات خیرخوا الله دې خو تاسو ما ګوهیو کا ملاقات تتبو الها تابع داری مګوي د خواېشه ان تعدلو د وجد اراده د اوریدلو اساسونه د حق نه دا په داسه الګی اراده د اوریدلو کوي د حق نه اراده ان تعدلو ان الحق قدیرا ادي سره چې حق موږ واړوي ولا تطبیلاوا قدیداري موږ کوي دا قایش انت دلو چې واړې دا حقنا وان تلو کدا چې به تا وکړه د گواهینا او تو رضو یم بالکل مخواړ د گواهینا ان یو جب اړونه السینہ تقوم ان شهادت الحق ګواہی دی وکړه دیو نکړه ګون ګون دی او ته رضو یا مخواله وی یعنی بالکل ورو ګواہی دی اونکړه ان الله بشک الله کان بما تا ملون خبير یعنی ګواہی بچي چبکيږي بنا او ګواہی به هم سمه کوي غلطانه یا ايها الذين امنو ايمان والاو امنو بالله ایمان را لې پاللا یو دلوي امنو او غلکو تی ایمان مرول बियाई را امنو ایمان را لای نو روح المانی علامہ ال سی برو روح المانی کی معنی کہ اخلس الايمان اے ایمان والو امنو خالص کہ اخبل ایمان نو مراد امنون د بیا منافکان شي اور هغه خلکو چې دعوت ایمان دعوت ایمانم کړی را نو امنو بالله خالص کہ اخبل ایمان په الله ورسول یو په پیغمبر د الله والکتاب الذی بها کتابه نزلالا رسولی چرالے گلے دی په خپل پیغمبر والکتاب اللذی و پاغا کتاب انزل من قبلو چرالے گلے دی محکی امین یکفر باللہ و ملائکت ہی چاچہ انکارو کپا اللہ پا ملائکو دا او تو کتبی ہی پا کتابنو دا اللہ پا رسولی ہی پا پیغمبرانو دا اللہ پا لیوم پر از دا آخرت فقدز اللہ صلالا با عیدہ دیکم راشا پا گمراہی لرسرا ان اللذین آمنو هر غزانتي مان نه راړا سمه کفرو به کفرو کو سمه منو به ایمان راړا سمه کفرو به کفرو کو سم مطلب چې الله شمارې یو زلي ایمان راړا یو به کفرو کو د ایمان راړا به کفرو کو نوږل شو سم زادو بیا کلک شول کفران به کفرو کې بدر امزل نه دا مطلب نه امام کفال رحم الله اوي ليس المرادو بيان العاددي لیس المراد بيان هذا العدد بل المراد ترددهم كما قال مزبذبين بين ذلك و اي مراد تن ذات عدد نهي بل کہ مراد تن ازدی شک دیں دی کہ کل کله ایمان راڈی کله کافر کیږي کله ایمان راڈی کله کافر کیږي فاخرہ کی انجام صحیح ثم ازدادوا كفران بیاذ زیاد چې په کوفر کې زیاد کی کفر لرا تہ پندای شي قرآن نه ما الله وی کفر کے ساتھ کافروں سے اندرونی دوستی رکھنا کفر کی زیادتی دل سے دی چھو دو کفر سارا سارا زلکی ہوئی ایسی کفر دیکھا نا خوی مشرکانو سارا دو کافر و سارا دزل مینہ آغا ساتل بہرحال ہر سچ مرادشی خو مرادتی نا زیادتی دے پا کفر کی مجھے پا کفر کے زیات شو زیادت شو حو دقی کی لڑل ملم یکن اللہ علیہ اغفر علاہم مدی اللہ چ واللا عاد هم سبيله او نوښدي تلار د جن ته یاله لم یون الله نهدي الله لی فره لام چې بخنو مطلب داې چې توفیک د ایمان به نه ورکي چې دی توب باسي او الله تبخنو بخنو کې واللا ل عادی او نه به تلار لار تلاررن لار توفیک ممله وررکي بسشریل منافقی نه خبرکه منافکان دله همما ذابان علیمن د دې لپاره د عذاب درناک یره منافقان بیسوک قربي سوئ یو خطر به ني خو عملته غرا الذين يتقخذون الكافرين من سي كافر اولياء دوستان من دون المؤمنين سوا د مؤمناننا مؤمنان ال ال کافر سر دوستیو عملګرتیا کوي شاول الله رحمه الله وهي چته منافقانو کم سیفتونه قران ذکر کړی دي او هغه زمونږ د زماني حاکمانو باندې ډېر سم راځي ترې مسلمان سره دوستی نه کافر سره دوستي او د دې کې هم مسلمانوم دکا چلې دی دي مسلمانانو خو انګريزان خدي دي بے ناس دلدل خو سر پټیږي دا غشي تلویني نه غا ډېر دی دا غ کاروبار خوخ دی دا غ تور طریقې خوخ ده الله وي منافقوم دک کینو آیا بتغون عندهم العزتا آیا د ای لټه دا ای څخه عزت تا ان ان عزت لله جميعا لیکن عزت الله علاوه د ټول دا کوم خلک چې امریکي لندن تزي دا د عزت لګول له دې او کوي عزت ای لزی کوئی پیسې به میډی راشي عزت به میراشي عزت دا ای څخه غواړي الله عزت ما سره دړيه وقد نزل علیکم فی الكتاب یقینا الله را د پتا آسمان دی کتاب کې دا حکم ان ازا سمیتم آیات اللہی کل چواو رہی تاسو آیاتون دا اللہ یکفر و بیہا چی داغین انکار کولشی و ایستازہ و بیہا داغین پرٹو کی کولشی فلا تک او دو ماہم مکین اید دی سرا مطلب سدی تا خو اللہ من اکڑی چی داسی مجلس کے با نکین اچپا آگی کدہ اللہ آیاتون انکار کی گیا یا اور پرٹو کی گیا متد کافر خوال عزیز صلی اللہ داغخو بغیر دینا بالکار نہیں کافر هو ته الله دایته نو سره بخندا کوي او سره ټوکی کوي لکه یو ټیم کې به یو کومرا اخلي او د عالمی میډیا کې به سره خندا شروع کړي دا کا څو وخت کې د زنانو د پردو پوری شروع وا هغه پوری به ټوکی استهزاء مسفرین کله د غلن لاس کټ کولې دا لاسونه ظلم دې دا سم وکړي دا لاس دې دا سړي کله د سلورو نگاهونو بار کړي نو ټوکی استهزاء ټوکی الله ویته ته ما ویل چې داسې مجلس کې بنکې نه چې د داسې مجلس د دا اصلو دپاره دا یو سړی د ګانې غړی چې خدایا ی زخمې ورکې ده او بسې سمت میراویې چې لندنطورورو ک سمت میراوی کی چبرې کېتهورسمه دا به ډیر پات مسلمانی نو فلاته کودوو ما هم مکې نه دد سره حته تر پورې یا غو في هی سن غیرې چې مشوله چې به خبره بلا کې په سرهکناچلئ ان کوم عظم لو هم په دغ وخت کې دد پهشاني انا دا د دې ټول سره نسکي دي له ګیا نو تو مسلمان د سه خپل ولول نولي نو چې جاله تاسو ملکي نو تاسو دي خصوصګ ورګي او چې دا غي ملک ته تلې بیا بوله سپلې پالش کين ان الله جامع والمنافقين الله دې جمع کونکي د منافقانو والکافرين د کافرو دې جهنم په جهنم کې جميعن د ټولو الذين غسان وتربسون بكم چې انتظار کوي پتا سو د مصیبتونو الله یې منافقان ته زړه کې تابعېږي کې کله کله بدوت مصیبت راسي کله ووته سپي خاراجي متو ان کان لکم فتح من الله توي څار سود پارا غلاباده طرفه الله نا قالو و ايدي تخلا ان لم نکم ماکم ايا منتسرهونه ولې الګو استريګي دي بدلې کړې زه خو دې مل کریمه مالم بگی سوکه کنه و ان کان للکافرین نصيب کوی د کافر ابراهام قالون ویدی الم نستحبذ علیکم آیا مونږه نور ورشي پتا سو ونم ناکم مینه المؤمنین او مونږ نه یمنه کړي د مؤمنانو نه د مؤمنانو خو مونږه بد کړي قاتلم نه چې به جنگ کې در باندې مونږ زوره ور کیدو مسلمانان هم در باندې زور ور کیدل خدا خو مونږ تاسو ملګرو پټ پټ مونږه چې دنه مؤمنانو کې روانې وکړه هغه کمزوري کړو افلا یحکم بینکم الله دې د دنیا کې ګرځه خیر دین الله يحكم بينكم الله به فیصلو کې اساس درمنځه یو ملقیامت به ورځ د قیامت څه فیصله دا فیصله ذکر د سوره شورا شورا نه سوره شورا وم نمبر آیت کې هغه فیصله ده فريق فی الجنه و فريق فی السعیر دا فیصله ده چې وړل به جنتیه بل بدهږي بس خپل خپل ملګری به یو ځای پته به ولګي چتا دا مسلمانانو سرا یکتا کافر سره سرا ولنیا جعل اللہ اچھر بورنکی اللہ للکافرین کافر لا علالمومینین پا مومنانو بامی سبیلا غلبا یو صحابی را یو کس را گئی تا پوسیو کہ یو صحابینا غالباً دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دالی رضی اللہ عنہ چیرد آخو قرآن کافر اللہ پا مسلمانانو غلبانو ورکی خمون قویلو ته جنگی کې مسلمان کمزوري کېږي ډیر کړته او شیداسي کافر ورور شي په مسلمانانو الله دې به کافر له غلبې ونور کوم علي رضی الله عنه فرمایل چې معنا ذالیکا د دې معنا ویسدا یومل قیامتي دا غلبه به پر د قیامتی جي قیامت پرز به الله کافر له غلبې ونور کوي عبد الله ابن عباس به کسویل دي چې دا یو ځکه یومل قیامت دا به د قیامت پرږي امام قرطبی او بل کول ذکر کړی دي چې او بنا کړی الله کافر الره پومؤمنان وبني سبيلا غلبا په اعتبار د حجت او د دلیل معنا سره چې دن د مسلمان په اعتبار د حجت او د دلیل سره د ټولو دنیا کو ټولو دینونو په هر ټیم کې غالب دي اولن يجال الله اچرب ان گردد الله للغافرین د پارو کافرون على المؤمنین اللهم منا نبین سبیل الغلبا یوبل خبر زما ذهن ترازی ته چا ته صحیح نو دا الله د طرف وای او که نی صحیح دا به شیطان او زما خپل طرف وای زما دا کدار ازین که دا الله رب العزت ترغیب ورګی مسلمان لا که ته مسلمان شا کافر به در باندې چته نظر ورکی او که كا کافر زوره ور شنو پوشه کې سابو مسلمانای کې فرق دی ته کمزورې بیا دغ مسلمانی مسلمانی پاتې نه ده عادیته اشاره د په عادکیوم چې آخره د معه ک نهبیهصله تو اسلام وي دا کافر آخر به ستاسو حللوله یو بلله داسې دعوت ورکي لکه چې په د تیار خوراک کروپیا یو بلتهزونه کوې خلک چلکه را وړه ساب تپوسوو چې داولې د دا الله پ غهمونږ بو په لږ بنیوي ولاکن نه کوم کا غساه لی تاسو به دومره کم لکه د سله به غذاک تش او کنائی با پاتی ای نور با در ایمان نہیں سی اسلام با در که نہیں او بلہم حدیث دے چی دا سر ٹیم براشی چی لا افغا من الاسلام الا اسمہو اسلام با تش نم پاتی ای مسلمان با پامل کتا نہیں او چی کلم مسلمان مسلمان شو اللہ بذلہ چرم چرم پا کافر باندی کمزورتیان نسید گئی کافر د بذلہ دی دیا او چی مسلمان مسلمانی ان اِنَّ الْمُنَافِقِينَا بِشَ د دوک کوي دا الله سره د د الله سره دوک نه کېږي د یو مطلب خ دا د چې خیال خیالک الله سره دوکه کوي دوی مطلب دا د چې دی د پیغمبر سره دوکه کوي دریم دا چې معمنانو سره دوکه کوي هو خوا هم دا الله به ذاور کې د دوکې دله ذا کاون ر سراتې کله چدرېږ منزه ته کامو ادری کی کو سالانو درې کې سوته دا, دا منافق بل سیفت دی چې موس دګراني او چې موزله راې ته باید هم لا ماته. و مراد معرفة او مراد د بينا معرفت القرآن کې مفتشفی شفي سي او بيان القرآن کې اشرف علي تنوي سي وای چې مراد د سستۍ نه اعتقادي سستیدا یعني د موستې طبيعت نه غواره کیږي او خدادا چې انسان زړوي چې موزم اوکړي کله کډیر زکه خوب نیمګړې دینه سارا پاسل راپاسی چې هیڅونو بیا پاتې کیږي نه دوی چې د موزم می اوکړي خوب دین نیمګړې خو چې موزم اوکړي نو دا غسه سستیا ده د انسان په فطرت نه حدا عدا د انسان فطرت دي شه ده شه نو نو به اخره پدی مزبه می اجر او ثواب نو به اخره پدی مز اجر او ثواب نو او چې بدن غرمي ده د زړه نه وایتي مې اوکړې دا مسلمان نه نو مراد د سوستي نه کوم سوستي د دې چې اتيګي سوستي دي چې زړه کی په دې باندې خپای مړ دا صدې یاران هیڅ جواب ته مز ده او دا د ګران کار دي دا به سو کوي دا د منافقت نه خله ولا الله او نه یادي الله الا قلیلا مگر نیا دی لاله را مگر لگا امام راضي رحمه الله هغه فرمایي وي زمون داسه زمانہ دوي کته به سری سره راست ته راځته 13 کې شپه به 13 کې وي په دې راز شپه کې به دا غنه چته ذکر د الله ونوري کته یوزل بطن لا اله الا الله ونوري یګنن د مسلمانانو مجلسونو ګورم هغه سبب کی خو ذکر د الله نه خالی نه الله اذا د منافق صفات به کلا یذکرون الله نیا دی الله الا قليلا مگر لگا اسی نیا د پوځښته دراجه نبی وي یا الله راو رسل او سه علاوه ذکر کوي ته کله مسلمان سره کله کافر سره او مزب زبينه به نه زالک دو په لک دي په مسجد کو فرض د اسلام کې لا اله الا الله د دې مسلمانانو طرف تا ولا اله ولا الله د دې کافرو طرف تا